2. Legea convingerii Orice credeți cu adevărat, din toată ființa, devine realitate. Întotdeauna acționați conform convingerilor dumneavoastră, în special conform convingerilor dumneavoastră despre propria persoană. Convingerile dumneavoastră acționează ca un set de filtre care elimină informațiile ce nu sunt conforme lor. Nu credeți neapărat ceea ce vedeți, ci mai degrabă vedeți ceea ce credeți deja. Respingeți informațiile care contrazic ceea ce ați hotărât să credeți, fie că prejudecățile și convingerile dumneavoastră se bazează pe fapte reale sau imaginare. A avea o prejudecată înseamnă a avea o idee preconcepută. Adică, a ajunge la o concluzie înainte de a avea informații sau a ajunge la o concluzie contrară în ciuda informațiilor. Una dintre cele mai bune strategii de obținere a succesului este să vă abțineți de la a judeca alți oameni sau alte situații până nu aveți suficiente motive pentru a lua o decizie corectă. Și în primul rând, Trebuie să vă abțineți de la a avea idei preconcepute despre dumneavoastră și despre posibilitățile dumneavoastră. Convingerile dumneavoastră adânc înrădăcinate despre propria persoană și despre posibilitățile dumneavoastră s-ar putea să nu fie deloc adevărate. Cele mai nocive convingeri pe care le aveți sunt convingerile autolimitative. Acestea apar ori de câte ori considerați că sunteți limitat într-un fel sau altul. De exemplu, s-ar putea să considerați că sunteți mai puțin talentat sau capabil decât alții. S-ar putea să credeți că alții vă sunt superiori într-un fel sau altul. S-ar putea să fi căzut în capcana deseori întâlnită de a vă subaprecia și de a vă angaja să faceți mult mai puțin decât sunteți cu adevărat capabil. Aceste convingeri autolimitative acționează asemenea unor frâne asupra potențialului dumneavoastră. Vă pun piedici. Ele dau naștere celor doi mari dușmani ai succesului personal, îndoiala și frica. Vă paralizează și vă fac să ezitați atunci când trebuie să vă asumați riscurile inteligente necesare pentru atingerea adevăratului dumneavoastră potențial. Adevărul este că nimeni nu e mai bun decât dumneavoastră și nimeni nu este mai deștept decât dumneavoastră. Dacă alții se descurcă mai bine, acest lucru se datorează în mare măsură faptului că și-au dezvoltat talentele naturale și abilitățile mai bine decât dumneavoastră. Au învățat înaintea dumneavoastră legea cauzei și efectului, pe care au aplicat-o în viața și în munca lor înaintea dumneavoastră. Și orice ar fi făcut oricine altcineva, în mod rezonabil, puteți face și dumneavoastră. Trebuie doar să învățați cum. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat? 1. Eliberați-vă mintea de îndoială și teamă. Imaginați-vă că nu aveți limite. Ce lucru extraordinar ați visa să realizați dacă ați ști că nu veți eșua? Dacă ați avea timpul, banii, talentul și relațiile pe care vi le-ați dorit întotdeauna, ce v-ați hotărât să faceți, să fiți sau să aveți în viața dumneavoastră? 2. Luptați în permanență împotriva convingerilor autolimitative care vă împiedică să progresați. Majoritatea oamenilor sunt orbi în această zonă. Au nevoie de reacția sinceră a unei persoane care îi cunoaște și care dorește să fie sinceră cu ei. Mergeți la o persoană pe care o cunoașteți și la care țineți și întrebați-o dacă observă că dumneavoastră ați deține anumite convingeri care vă determină să aveți un randament sub potențialul dumneavoastră.